Всі відомості про каталаунську битву почерпнуті з вуз людей, які уявлення не мали в справах військових. Це стверджує англійський історик кінця XVIII століття Едуард Гіббон і інші пізніші раніші дослідники. Після уявної перемоги, яка, певно, народилася на сторінках Йорданової гетики, Рим Східний і Рим Західний продовжували не тільки Атілі, а ще його синам платити Данину а візіготи змушені були повернутися туди, звідки й вийшли, в подаровану їм аквітанію, не розжившись на війні. Такий висновок можна зробити навіть не ходячи далеко, з аналізу самого Йордана, бо гуни були і залишилися й надалі жити на своїх землях, нехай і не в ореолі колишньої слави й велочі. Ось що каже про них сучасник Йорданів, Прокопій Кисарійський. Якщо йти з міста Боспора в місто Херсонес, то всі землі, що лежать між ними, належать варварам, гунським племенам. Але ця тема ширша і заслуговує на окрему розмову. А тепер на хвилинку звернімо увагу свою до тих, хто, власне, став причиною Каталаунської битви. Мешканців Піренецького півострова, які посідали всі його західні та східні землі. Про вандалів царя Гейзеріка ми вже говорили вище. Але крім них, на півострові були ще дві держави, які складали з ними федерацію – Галиція і Лузитанія. З цього приводу пояснення дає сам Йордан. У своїй праці він без жодних вагань каже, «Галицію і Лузитанію споконвіку віку населяли свави». А хто такі свави, ми вже теж знаємо. То чи не слід зробити і висновку, що Галицію населяли Галичі, а Лузитанію – «Лужичі», бо спробуємо написати слово «Лужичі» латиною і одержимо «Лузіці», а звідси й «Лузітанія». До речі, оте «Лузіці» поляк теж прочитає як «Лужичі», так само «Галісі», «Галіці». Адже народ, який мешкає по Тобі Крейну, Нестор Літописець теж називав не інакше як «Галичани». Лишаються нез'ясованими Алани, але й до них можна знайти аналогів. Улани, Галани і навіть Волиняни. В Птолемея вони звуться Алауни й Вулани. Бо ж Волинь, очевидно, була поселенням військового стану слов'ян, своєрідним античним козацтвом, яке охороняло креси землі, тому користувалося самоуправлінням і не підлягало ні податкам, ні данині, ні якимось іншим повинностям. Це засвідчує Аміан. Рабству не підлягали ці так звані Алани, бо всі вони благородної крові. Флавій стверджує їхню етнічну приналежність. Алани належать до скіфських племен і живуть побіля Танаїса і Меотіцького озера. Цілком згоден з ним і Лукіан. Мова й одяг – це і в Аланів, і в скіфів – однакове. Різне в них тільки волосся. Тобто стрижка. Скіфами називає їх і Птолемей. Аміан же дає не тільки соціальний, а й етнічний опис. Він називає аланів гарними людьми зі світлим волоссям, вони високі на зріст, швидкі, стрімкі, але мають грізний вигляд, який лякає інших, бо в погляді в них похмурість і затамована людь. Алани майже нічим не відрізняються від гунів, може хіба трохи стриманіші. Традиція Волині через форму всіх відомих «бродників», які існували в часи Київської Русі, передалася пізніше і славному нашому козацтву. Дехто виводить це слово з тюркських мов, де воно нібито означає «вільну людину». Але правдивішими здаються нам гіпотези походження назви «козак» від нашого слова. Людина, яка присвятила себе збройному служінні батьківщині, на честь цього вчинила над собою врочистий обряд постригання, лишаючи на тімі лише одну кіску. Звідси косар, косак і козак. Адже ще Лев Диякон писав у X столітті, що Великий князь Київський Святослав голив бороду і голову і носив тільки вуса та довгу косу на голові, що було ознакою високого роду. Ми не випадково пов'язали всі ці слова в один ланцюг – і козак, і косак, і гусар, і улан, і алан, і волиняни. Бо щось подібне знаходимо і у Західному Римі. Чи то була стародавня традиція, привнесена в Рим і в античну Італію тими, хто асимілював етрусків, чи згодом слов'яни перейняли від римлян цей звичай? Але в римському війську теж був кінний стан – сослов'є, так званий «пороб». Ордо-Еквестур, куди теж ступали з урочистим обручанням, як і в козаки. І хоча й в Аміана Аланами називаються всі племена й народи, які живуть на схід від Дністра, однак Аланами називав Аміан і Неврів, і Будинів, і Гелонів, і Козарів, а це щось та то означає. Тож нічого дивного в тому нема, що в IV столітті Аланів знаходимо в Західній Європі. Фрагментарність цього дослідження не дозволяє приділити повнішої уваги таким землям, як Галлія або Іспанія. А тут же безліч топонімів, які свідчать про довге перебування в цих краях слов'ян. І, на нашу думку, історикам варто звернутися на крайній захід континенту. Таціт, описуючи землі по цей бік Ельби, каже, що сітони такі самі, як і лужичі, лугії. Лише управляють ними жінки. Ця давня історія, яка почалася ще з Геродота, мусила йти від помилки геродотових переписувачів і продовжувачів, або навіть і самого оригіналу, де Амазони та їхні близькі сусіди Алазони трактуються зовсім по-іншому. Амазонів Птолемей на своїй карті задовить уже зовсім не там, де ми їх бачимо в Геродота, тобто не біля Дніпра, а коло Волги. На місці ж Геродотових Амазонок бачимо Амадоків та Амадоксовіїв. Це дуже цікаво, хоча дехто з поміж істориків, у тому числі й Грушевський, не погоджувалися з Птолемеєм і його картою. Цікаво з двох міркувань. По-перше, Амадокія розташована саме там, де стоїть Київ. Найближчі сусіди Амадоків – Амаксовії. Коли ж заглянути до давньогрецького словника, то знайдемо переклад. Амакса – Амаксея, віз – хура, а похідне від них – аміксейс, амаксей – перевізник, фурман. Отже, Птолемеєві амаксовії – перевізники. Тож варто пригадати собі слова Нестера Літописця, який переказує легенду, нібито засновник Києва також був перевізником. І хоч Несторові здавалося, що це принижує гідність монарха, проте факт сам собою дуже красномовний. Тим паче, що в деяких діалектах української мови й досі збереглися дієслова слова «килювати», киляти «кийляти» і «кияти», які означають переправлятися через річку, відштовхуючись києм на плоті або поромі. Мабуть, найстаріша пам'ять про це стародавнє поняття збереглася в топонімах принаймні двох сіл на Дніпрі неподалік від Києва та в місті, яке колись звалося Києвець на Дунаї, а тепер зветься Килія. І чи не тут належить шукати розгадку української столиці? Згадаймо й варіант назви мешканців цього міста – київляни, бо він теж може бути реліктом. Але це не заперечує існування й власного імені з таким самим коренем, бо імення або прізвиська в старовину давали й за фах людини. Слово ж «амадоки» давньогрецькою мовою означає «колоди, стулені разом», тобто «плід». Отже, логічно думати, що «амадоками» називано людей, які плавали Дніпром на плотах. А це те саме, що й поромники-перевізники, найближчі родичі Амаксовіям Фурманам – Чумакам. З другого боку карта Птолемея цікава ще й тим, що вже тоді разом із згадуваними амадоками та Амаксовіями-перевізниками тут мешкали й Гуни, Роксани та інші цікаві нам племена. Пізніше це різночитання на картах Геродота й Птолемея було ще дужче поглиблено Йорданом та наступними істориками, які послуговувалися готською мовою. Слова «квьонен», «конає», кьонає, що означають кияни, плуталися з близькими зазвичанням словами «куна», «куена», «квьона» «кв і «кьона», які означають «жінка». Просто Йордан і його апологети намагалися виправдати Геродотове твердження, що на Дніпрі був народ, яким управляли жінки, і у такий спосіб помилка потроху канонізувалася, перейшовши в норму. Киянів град місто киян-перевізників стало Куенугардом, Киянуборгом – містом жінок, або й просто гунагардом, що вже й зовсім означає місто гунів. Або згадаємо з цього приводу слова Марціана Гераклійського про те, що обабіч Дніпра відразу ж за аланами живуть так звані хоани. Всі погоджуються з тим, що хоани – це гуни, так само, як і стосовно птолемеєвих хоїнів. Але ж коли зважити на те, що ха та і в латинській, і особливо в давньогрецькій мові часто писались одне замість одного, то коїни і коани – це не що інше, як кияни, тобто перевізники. Отже, якщо кияни так давно відомі історикам – то й їхня столиця, метрополіс Птолемея та басілея часів Геродота – це теж не що інше, як мати городів руських – Київ. Але пригляньмося пильніше до батька історії. Справді, бо все, що говориться в нього про ту басілею, не може не стосуватися Києва. На перехресті таких важливих доріг з півдня на північ і з заходу на схід мусив виникнути якийсь центр хоча б у ролі міжнародної торгової перевалки, в ролі складу багатих товарів, та й стратегічне розташування Києва найкраще в усіх відношеннях. Такої думки дотримувалися всі історики військової справи. А тепер співставимо всі ці відомості перших століть нової ери та пізніших часів із тими, які залишив нам Геродот. Насамперед слід з'ясувати, кого має на увазі історик під словами «царські скіфи», «скіфи-орачі» та «скіфи-хлібороби». Може скластися враження, що панівний народ великої скіфії мешкав у кучовищах понад Чорним морем, Орачі та хлібороби були підвладними колоніями царських скіфів. І все було б зрозуміло і ясно, і можна б легко погодитися, що миролюбні, важкі на підйом усі хліборобські племена підпали в залежність войовничих кочовиків, що траплялося впродовж історії не раз. Хлібороби орють землю і забезпечують зерном своїх загарбників, а загарбники збирають із них данину і царствують у кибитках. Та ось помирає черговий скіфський цар, і така струнка на перший погляд теорія починає хитатися і падати. Геродот у своїй історії каже, Некрополі царів скіфських містяться в геррах. Отже, не в Причорноморській Гілеї, а зовсім інде, куди 40 днів плавання. Де ж маємо шукати ті герри? Історик відповідає, в тому самому місці, до якого Борисфен відомий. Але читаємо далі. Коли в них помирає цар, то, очистивши тіло від нутрощів і намастивши його запашними оліями, його возами везуть у Герри. Де ж мусимо шукати ту землю? Геродот каже про це трохи раніше. Виявляється, в країні, яка носить назву однойменної річки, чи навпаки. Річка Гер витікає з Борисфену, там, де він стає широким. Ця річка одержала назву від країни, названої Гери. Далі читаємо, певно, переписувачами попсовані рядки. Гер витікає з Дніпра і впадає в Гіпакіріс – Сіверський Донець. Абсурд! Бо Дніпровсько-Донецький вододіл, як свідчать топографи, не дозволив би жодному рукавові, який би витікав з Дніпра, на 40 днів плавання від Гирла впадати в річку зовсім іншої системи. Отже, гер не витікав, а впадав у Дніпро в області Герри, а за 40 днів од моря Дніпро можна доїхати саме до Десни. Згадаємо, скільки на подесенні скіфських могил. І Геродот дає точні відомості про розташування царської водщини. За річкою Гером міститься ота сама Басілея, і живуть найхоробріші й численні дуже скіфи, які вважають усіх інших скіфів своїми підданцями. Таким чином центр Геродотової скіфії переміщається з причорноморських степів у землі орачів та хліборобів, а це вже щось зовсім інше.